Antxeta Irratia Entzun, Esan, Adierazi, Euskaraz Bizi Entzun, Esan, Adierazi, Antxeta Irratia Bizi Iparro Ratza Eguardion eta Ongi etorriak gaurko Iparrorratza magazinaren edizio berezi honetara, aste osoan zehar iragartzen garen moduan, badakizue gaurko honetan Ondarrebiako alkategaien arteko solasaldia eskainiko dizuegula, datozen minutuetan Joan den Astelenean denak batu ginen Aldezarreko kulturetxe berrian eta bertan bildutakoa oso osorik, dagoen bezala, hemenche beraz datozen minutu luzeetan entzun ahal izanen dozu eta espero dugu gozatuko duzuela eta baita ikasi ere ona hemen beraz Ondarriako solasaldiak eskenitakoa Antxeta irratia Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako Bueno, me bitu Ondarriako bosta utagaiak eh? eta prinzipio skulpturetxea txaldeko jontzeko behatzitan izten dute, beraz lenda lehenagoa bukatu beharko dugu. E, proposatu diegoa utagailei, gaika edo atalka bein atal bat bukatzen dugunean edo galdera bat, e, zuen artean hor galdera zehatz bat eginei baldin badu ez duki lotua horri, ez e, beste gai bat iburuz, e, altsa ezala esku eta badugu mikrofono bat, e, galdera hori egiteko. Ez usteko galderak bukaerarako, berra da bestela denborari gabe geratzen gara. Uste dut esagutzen bituzuela, e, bost hautagaiak, modu bat ez zinbestean orkaztuko ditugu, Txomintz Agarztazu, Euskalderri Jeltzaleko autagaia, Lore Riondo, EH Bilduko autagaia, Josu Alvarez, PSK Alderri Sozialistako hautagaia, Jose Miguel Otsoteko, Alderri Popularrekoa eta Hortzi Alonso, Agotxanitz. E, Ideia eta proposamentzeatzen debate hasi baino lehen, galdera e, pausatuko ditugu, baina eman nahi izan diegu bi minutu bakoitzari, bi minutu zorrotz mesedez, ez dut kronometorik, baino, E, sintesi gaitasuna eskatuko dut. Bi minutu bakoitzari e, esplikatzeko zuen hitzetan pixkat e, ba, zer eskaini dezaiueken bakoitzak herriari eta zer konfiatu behar duen ondarri bitarrak zuengan. zuen bai, gan. Lendabiziko hitzulionetan e, ba, gaur egungo udal batzan edo e, ba, alderri bakoitzak duen indarra e, edo pixua kontor hartuko dugu, ondoren pixkat zuen artean ere Bai, errespetuz jokatu gainerako galderetan erantzuteko bai. Orduan txomeizagarrekin hasiko gara. Bai, Larra bai. eta bueno, ba antzun espaldin bada orain usteuduta hasiko naizela. Ezatenen nintzen, eh? Beraz, eh hona ekarren auten, onar ekarren auten arrazoiak, ilusioa gogua eta konpromisoa direla, Zalantzari gabe. Ilusilua esaten dut espaldiko, eh, urtetan egindako eh, lanen, ba jarraipen modukoa delako. Gogua, ba Beste guztiek bezala ba, herriaren alde ekarpen bat egiteko gogua dudalako, eta konpromisoa ba, ez dago gehi izan beharrik e, aspalditik, bueno, ba, ba, herri kontuan herriko kontuetan ibililea nahizelako eta ibiltzeko asmotan nabilelako. Ezaguera bat ere uste dut ekar dezakedala eta bata da herria ezagutzia, Bueno, norberaren norberen saletasuna kortxe daude eta eta euskara izandaneria eta da. Eta horren bidez aritu naiz, ba urtetan, ba asko ezagutzen, herria ezagutzen eta herrialri buruz argitaratutakoa ere aztertzen. Eta bestetik asken urtetan aukera izan dut udala ezagutzeko. Ta udala esaten dudanean da barrengo funtzionamendu hori ezagutzeko. Berazoiek dire, nire arrazoiak, minen, niretzat badago beste arrazoi handiago bat, eta da uste dudala talde egokia, osatu dugula gobernurako. Badugu esperientziak udeaketan, minen, ezta hori dena, eh, badugu eraberian berritasuna, badugu jende berria eta kasu batzutan gainera jende gaztia. Eta eduritzen zaigu, horien eh, bultzaldiarekin osatu behar dugula gure taldia. Eajotaren, eh, autagaitza da. Oinarri zabala bilatu duena. Ogei lagunek egeman dugu izena eta ogei lagun horietatik amar eta amar gaude. Amar alderdikideak eta beste amar alderdikide garenok. Eta herri proiektu bat dugu. Herri proiektu hori, ez dut orain azalduko, hiru ardatzetan eh, finkatu dugu, Nion herri proiektu hori lantzeko hainbat ba, eraginarekin proposamenak landuta ekarri dugona eta ja denbora aurrera dijoanez horixe nahiko nuke eskatu herritarren konfiantza. gure eh, proposamen honek horixe jasotzea Arrasaldeon eh guk euskal herria bildu koalizioak e, daukagun asmoa aize freskoa berria eh zion bezala konpromisoa ukere Amecha que bilakatzeko eh, aukera eh Oñar lurrean ditugula, esa meskerietan eh jardunda. Eh, hain zuzen ere Hondaribia berria, Euskal Herria berrian eta eh mundura zabaltzeko eh, eredu berrien bitartez E, gizartearen e, parte hartzea eta koesia bultzatu, zau da, bategitxe hori. E, azkeneko urtetan oso, oso, oso ondo funtzionatzen ez duen bategite horrek, e, ikusten dugu hor urratxak eman behar ditugula. Baina urratsak eman behar ditugu, e, kompromisos, arduraz erantzun gizunez, gokoz eta laitasunez, eta elkarlanean. E, eta elkarlanerako e, eskua luzatu guztiei, ez bakarrik? Ez bakarrik herritarrei, ez bakarrik dagoeneko herrian dauden e, talde, batzorde, e, guztiekin batera elkarrekin erabakiak hartzeko, elkarrekin informazioa tratatzeko, elkarrekin premiak adosteko. Ez hori bakarrik, baita ere udalean dauden indar e, desberdinekin ere. E, etikoa iruditzen zaigulako, ez herriak ematen dizkigun bozkak, e, isla izan dezatela eta ez da zela egon hor e, e, batzuk baztertze edo ez baztertzerako e, kontuak. E, hain zuzen egere, ba, nahiko genuke e, lan egin, ba, herri justuago baten alde, solidario batean alde, e, feministago baten alde, e, e, kultura areagotzearen alde, eta bueno, aukera izango dugu e, gai e, guztiak nik uste dut e, jarri dizkiguten ez e, gai ordenean baseatz mehatz horreta zitzeiteko esergazioa. Josu, Alvarez. Batzuek, ondo entzueten da? Yes. Galatuko duzu, beno, nik zaitneten ebene, ez da? Zuma jarra izanez, irunen bizit, ondarri nago. Hmm? Dana dala, bueno, nik <coughs> nire, kon, bueno, bizitza osoan, bai gaztetetik, beti izan dut oso meh kompromisoa, giztaktenen kompromisoa, ingustiazaren kontra, kontrakoa, eta nire, traik, ozea, nire bide hortan, hortikan izan e, itzen, belem, da. Aurkitu nintzen, bere garaian, da nire torkintzen inunea bizitzea, eta inunea behin izan ziren, bueno, Josu, problema deuzkagu, listak egiteko, eta bar, eta zei urtzea izun darrobilan, zuen lan egitea. Hortan, nire, bentsakitzu izan zen, Bueno, ondarroia eta nahi oso antzekoa dire. Izartean nagoa, duzumaila eta ondarroian niko parehoa direa. Jendea, bueno, estilo batekoa, pensak izunak, konpromisoak kompromisoak eta tal. Hor bueno, paus hori hartu nuten, hori nela zazpi zortzurte egite dagoa. Egi ez dut niko oso posik gandago, oso gustuera eroso, erri honetan, herri erosoa da. Niko zuten eta erri badala, e, bere, bere problematikakin, baina herri oso en kulturaldetik an hartzua, ba, eh jendaldetik oso alaia, eh konpromiso handiko herri bat. Eta bueno, nik eh azken go urte hauetan ba, oso lasai e, aurkitu naiz. Dara dala, e, nireko bueno, nire konpromisoa da, nire konpromisoarriaren aurrean, hauda, eta gura alderdiaren konpromisoa beti fingatuta da e, bueno, azken finean hiru hiru ardatzetan. E, eh idea berriak izaptea herriak betikoak berritza, eh. Bigarren da konpromisoa. Uste de konpromisoa dela, eh, guk alderdi bezala, guk oraindela 3 urte arte 3000 izan gendu nagrupazioak, ja beristu ginian, gure agrupazioa, agrupazioa berdin izan dugu, ta ta da eh konpromisoa eta persona. pertsona. Porque es que Gure politikak, ez du bali esartakore, ez bali badegu berritzen, ez bali madugu ba, danadala ba, kompromisoa izapten, eta baita ere, personak hartaz jartzea. Da gure helburu alderri sozialistaan, helburu eta helburua helburu azkeneko saspegutetan alegina eguztiak egin ditut, e, hauek izateko. Bai, e, inkusen guztetan, guk plenotan e, izan, izan ditugu debatetan, e, hori izantak guretzako elementurikan oso importantena, persona, eje fundamentala eta kompromisoa. Danik nik bat, segitu bali badezutek, gure trajektoria azken egurtetan, bai persupostodobuzetan, bai, e, bueno, pranjean alean, beti izan dugu e, idea hori. da personaren e, berritasun hori, freskotasun hori, bere problemari empatien bidez entzun, entzun da eraman, pergometeko hori e, udaletxe dara, hori azken fina, udaletxea hortako or, da, o, udaletxea ez da gauz bat astraktoa, baiz ikan ez bali badezutek erantzuten, baiz bergurdan, Adibidez, eh, eh, behin batean izan gendun, debatua izan gendun, asko tam, bueno, presupostotan, ba, dirua falte, sobran, soberan dago, bineo, erantzun behar da, asko eta, diruan nahez da soberan egon, sobera hori izan ez izan, eh, betetze aldu Benetako eh, behartasunak, izaktenen beharrak, e, presuposto bat egiten danean. Hori da erantzuten dana, erantzun behar dana. Eta gaur, bai Europan eta bai eh, Ezkerraren inguruan, sortzen ari da, gotzak egite ditu Benetan, eh ematen dio gizonaren problemari edo ez dio ematen. Etororen udaletxean berdin gertatzen da. Ta nikusten gure konpromisoa hortigan eh dijolatu joan dela. Nik gustatzen dut, bueno, azkenengo, bueno, nesautzen diazute, baina nik e, bueno, lania egiten ditut gauzak e, suseneramateko, ta ez ate dizuet. Nere alekin guztiak ez esatduena urtzargetikan alderdia, bueno, nikusten da gure trajectua, gure einkizuna. Udaletxea nahiko serioa, konpromiso hondiko izan dela eta izango da. Nikuke gure helburu izango da aurrea begira urrungo proiektuetan, bai planjeneretan, bai izango ditugun presupuestotan, ba jartzen eta dauda bai presupuestoaren inguruan zenbat eta e, gizartearen berdintasuneran aurrean burrukan egitea azkoa bai bizitzan eta bar. Ni guztietak edo bertintasuna, ni guztietak edo bertintasuna eta kompromiso... Josu, so, di minutu, eh? Aipatuko eh, ditugu gainako gaiak ondoren, gainak eh, zeko engan... Bukatzeko, bukatzeko, bukatzeko. Baina, eskatzea dituen dena hiem, ez gaina, ez, dugu denborarik emango, eh? Baina bukatu nahi bauzu, baina aurrengo galderetan... Ez, bagarrekan da demora... hori... Denbora... Guk, gukibi, bueno, da hori, kompromiso dala, elementurikan, naharmen dago. Baina, Josemio da. Buen horretzalde hon Eh bueno, ni Irundarra naiz. Eh baña daukat eh bueno, historiazko familiaerako baita. Nire eh hiru anaiak ziren. Dire e, jaio ziren hemen. Neaika e on, izan duzan e, betenai hemen en, gera garaia eta pasa eta orduan horregatik nire hiru anaiak lehendabiziko hemen jaio ziren. E, beste aldetik, e, nik 20 e, urtetik ondunaiz eh e, politikan, barruan bueno, hemen nosbait pagago eik naiz ikusten hor lehendabiziko filan izatzenago oso ongi txartzen da gu eta nola lan egin degu, pues, e, fin, Francisco Franco rengarrian baita e, an eh eta bueno, evoluzio bat izan du nunitan eta eh e, bueno, beniaiz naiz seon primera filan ez nau gustatu e, pu, om, e, gizon publikoa izan Baina, e, momentu batean pues eh pauso bateman nun, ezazu bueno pues así verde ni ya, e, pues, beste, beste fin, primera fila nai este ez, ez, ez? Ta hor hasi ni hasi e, zen e, indur, e, irunen denda bisiko eh zertik e, e, fin sanotena hotekoan listan, hor e, laburte, gero orain azkeneko 4 urteak hemen ondarrabian oso gustora, ez amerdet zo so, gustu izan autenian juntzas mesedes e, ondarrabira ta horren zen oso justos eta eh e, bueno me gure lana em, bueno izan bideet eh legun e, den ur, e, la urte lan urtean izan un, un lema bat batenzula oso sinple baina gero kalean askok um, gelditu hautete eta izan hautete goraing ulertzen dez zer, zer nahi e, frasai, o, a, arekin, ez naiz inon izan arekin E, nintenik esaten nun, ondara ona izaten bada, nik esaten nun, e, ona izango da guretzat baita. Eta o, o, linia hori oso fundamental izan dut, da, eta hor e, perspektiba horrekin nire lan izan du da. Bueno, e, guk e, indegu lan abat e, oposizioatik, bueno, oposizioa baina konstruktiboa, e, ateatzen gauzak aurrera, e, bai presupostak, lendabitzkiko presupostak nire botuokin ateatzen, Eta eh, nik uste dut izandu gera ondarrabirako eh, ona eh, lana egin dauna da eh, eh, alegintasunaz ta zentsutasunez, eh? Hoi izandu da guretzat oso importantia. Eta beste eh, eh nik uste dut hondarabirako izan eh, izan ezin ez, ez, ez, ez bestekoak izan gara. Bueno, nik hor onago konten, es. E, alere, nere, nere lau urte nik, nauka nere perspektiba zen ikustea jendea nola lan egiten dut, eta zergatik, e, e, e, ondarrabirako, e, e, e, nik uste dut, e, e, imen berde, lana e, piskat konstruktiboakin, perspektiboak konstruktiboakin, eta beste la urteak, horrengo e, beste la urteak, bo, bueno, bene, bene proiektu konkretu izango dut. Zergatik nahi dut, e, botoa eman, pues, nik uste dut, ordago nire lana, isiltasun ez, baina hor dagoen ere lan, eta nahidea e, pues, bukatu nere lan. Ongida. Hortia e, Alonso, agotxanitz, azkena e, itu litxiki honetan. Apatzaldean, bueno, e, gu aurrenekoz aurkesten gera e, aurtengo udalaute eskundetara, eta bueno, e, guztan dugu pixat ere bai gure zerrenda ikusita ze, ze apostua eta ze aukera eukide egun jende gaztea e, lortu dugu urbiltaraztea. Goguak indagoelako jendia, e, gauzak e, pixkat e, alde nenean beste modu batera planteatzeko, beste modu batera lan egiteko. Eta mm, ni pixkat esango nuke, e, bueno, bitzata, zira batetik erritar bezala ere, e, kezkagarra egiten zaidan, nire bintzatuain arte ikusi dutena izan du da, batetik, e, e, oza, hondarribi asten ari den herri bat da, baina e, aldiberean herritikiba da. Orduan e, jendeak ze urruti ikusten duen e, momentu batean e, udal politika, ez? Politika egintza eh hondarribi kasu hontan hondarribi bezalako herri batean, ez? Batetik begia da eh gertutasuna dagola eta lortzen degula e, elkarren arteko harremana bat izatea, herritarretik eta, eta eta momentu batean eh udaletsera jun eta eta eh politikariekin egotea edo teknikariekin egoteko, baina aldiberean gero konturatzen gera e, ba pixat, e, azkenean hor distantzia badagola, ez? Orduan garrantzitsua ikusten dugu dela da e, udaleko ateak eh sakonean eh jeneri hirekitzea, ez bakarrik ideia jasotzeko, baizik eta azkenean ikusten duguna da e, udala e, dagoela eh euneko egon bardu eh herriaren zerbitzura eta argi ta garbidakaguna da hertarrak, erri herriko jendia izan bar dela E moduan batean, e, e, protagonista nagusia, ja, ez? Osea, hori da bezkat eh ikusten duguna eta ni neuk ere e, atzaman dutena e, azken asken urte luzetan, ez? Bai dakago aukerak, esan dudan bezala udaletxera joteko, e, elkarrekin egoteko, e, baidago batzutan eh interese aman komun bat eh ideiak trukatzeko eh erritar edo kolektibotikan hietan edo, edota eh e, udalbatzaren aldetikan edo Baina, gero ikusten da, e, erabakiak hartzeko hor duan, hor bat pausubat e, nahiko nabarmena, ez? Hor duan, gabesi hori, e, gabesi hori landu behar da, jorratu behar da, eta, eta ni pixkat, esango nuke hori da, bintzat, gure gure duan, ere du nagusia, pixkat, bueno, ardazortan jo behar dela, ez? E, oain berrik ikusi izan dugu bere bai, e, Zaitzen, nahi nahi bezala, osea, ikusi e, dugu aurrekontuakon hartzen direnean, e, behar ba, dago, be, procedura, procedura ematen da, e, demora batzuk ematen dire, adostasun politikoa lortu daiteke, e, udalea herrian bertan, baina gero konturatzea, herriko jendia ez dela enteratzen, e, zer adostu den, zer hon hartu den, bai argi dago informazioa kaleratzen dela, eta nahi duenak eskura da kala, baina... E, biz jendearen e, pasibotasun hori edo horren e, e, aurkain barko genuke da pixate hori landu eta eta bueno e, jendia pixate mugiarazi edo mintzat informazioan jorratu eta eta beste hainbat erabakietan era eta pixate bueno ba pixate landu ez ikusi dugu bai lehenagotik ere bai nola e, e, plan orokorra bat onartu den eta egote zerenean jendeekin jendeak e, agian badaki onartu dela zerbait baina ez daki zer hartu bai, den. kasu hontan gai e, potolo bat izan daiteke plan lokorra. Bainan, esan dudan bezala distantzia dago herritarretik eta udale udaletsera eta hori pixa de, bueno ba hori jorratu ber bai, da. Hori da. Eh errepeatzen biziute orain 2 bi minutot ziren hemen de gaurra hasdugu EP9 baina e, ez da zuen arteko bat baizik eta E ikusertu lengatik galderak egin nahiko dituzte eta zenbat da zure gehiago itzegin galdera gutxiago egingo dituzte. Beraz, e debatea abiarazteko zenbait gai proposamen egin ditugu eta lehendabizikoa pizkat, bueno, ba ekonomiari lotuta ere bada, eh, langabezia, eh, prekaritatea, beno, etxe bizitza arazoak herri guztietan daude, baita hondarribian ere, leku batzuetan gutxiago, bestetan gehiago. Baina, eh, ondarrebiko herrian ematen diren gaur egungo baldintzak, hauldade eh, eta indargun kontuan hartuta, hortikan abiatuta, zuetadiko bakoitzak, jakineke nuke zein estrategia, zeat, neurri zehatzak, izan daitezke, baina zein estrategia guztuen, onjarri bitarrak bertan lan egin eta duintasunez bizializateko. Bai lan egin, bai etxe bizitza, oro hartuta. Ez da galdera txikia, ez da norkasi nahi duen horrekin. Lencho Miñazida. Venga, animatu. A ver, e, herritar guztiak eta goiztako gauza importante da, herri bat ondarbi izen herri bat bizitzeko eta lan egiteko. Horiek objektibo elementu nabarmena eta ilusioetanen, osea, guztiak eh ondarbitarren ondori ondarbiak ikusia, potentziala, ikusiaz ba, ez honak eta gauzak okarragoak, ha da, industrialdetik an oso itzunera hondia zaukak. Bazaukak sektore batzuk oso oso garantzituak, hau da, inguruko sektoreak oso importantea direnak, biharba, ez dina, behar, bezalako, behar bezalakoak eh, landu, seguraski, bakarrikan arrantza oinarrituta da daun endustia bat ateratzen ari, baina ni usde, bigarrengo elementu hau da horreiat or, etegin ateratzea hor utzunea ondia zehok. Beste deigan, eh bueno, ba, sektore, sektorea ba potentziaki dago, ba nikuztea kultura badu eta gero nikuzten diate turismoak badola bere bere garrantzia oso oso importantea eta baita ere ba bueno, zenbait eh bueno, bilat daukan ondarea, bueno, ondarea, ondarrilla ondare bat oso oso garrantzitsua. E, nikuzten diate gaina ondarea bai, bai ondare esan den esaten dutena e, bueno, ondare klasikoa eta beste baita ere, ba sartzen da na betziak e, dit bateko 1900an momentuan dan zeuden lan. Gusti horrek, e, ba langabeziak ondarrobilan, ba, bu bueno, e, ba bueno, gustu dion jende asko goizetan, generalian goizeko asko ondarrobitan jende asko hori de kanpora jaten landea, baita ere ondarrobitarrak jotzen dira onera. Hau da zehor problema transporten asuntua zeok, jendeetan anek, ba bueno, aldortatikan, e, ba hondarbiak dauzkan potentzialitate batzuk landu beharko ditula baina utarrako nik gozatzen dut ondela bi urte o urte egin den piska bat hondarbia biaren proiektua izan gindun e, ta, bueno, guk alderdi sozialista bezala bultzatu gendu udaletean hondarbia bia elemento potentzial bat aurre eramateko eta bueno hori jarri de martxan horren inguruan bazaude kolako elementu batzuk momentu honetan martxan daudenak bueno, E, bai parte zarreko e, e, komertzioaren, e, parte situazioan, komertzioaren aur, aurrean lan batzuk egitea. Eta kero, ba, hau beste proiektu batzuk oso zubieta eta ertikoa, baina nigustea fundamentalki, ba, nigusteat, e, bueno, barruan dauden potentzialak, un momentua noen ez dut behar bezala landu, eta nigustean dut aurre begira, ondorri bian aldeetik, ba, landu biharko dira. Nigustean dut, ba, lan aldeetik, e, hori dela. Beste aletik gantzia, itxe bizitzak edo sartu behar dire, edo, edo, ez, bueno, hori bueno, gero, gero sartu behitu. Onda hori izateko. Bai, hori da. Ni, nik ez dut itz egin behar, zuen eskudago, eh? Nik aldetzen dut, eta, bueno, bako itzaiak du, zer erantzuten duen. Ez noren txala aurrengoa, mikrofonoa itzali, berda, mez ebez, ja, mez izateko. Bueno, neri... Neri dagokidanez ikidan da, galdera hori planteatu denean, uste dut, herriaren diagnostikotik eta diagnostiko erreal batetik gabiatu behar dugula. Eta beti ere, gure datuak esan dute, eta esaten dute, eta orain dela gutxiko datuak dire, bueno, oso, ondarbilan lan egiten duten pertsonen ehuneko iurroita marrak, ondarbiti kanpora lan egiten duela. Eta hori ez dago katzerik eta, eta hori ez dago alde bat ere Eta hori, uste dut, kontuan hartu beharrekoa da. E, gure aldetik zer ikusten dugu bultzatzeko, eta gainera jongo naiz gauza zehatzetara. E? Joguzzuk aipatu du, du. ondarri bia-bian zer da, plan bada bai, nion, iriko ekonomia eta gizartea bizi berritzeko proiektuak bultzatzeko. Eta diagnostiko batean oinarritu zen, hainbat eragile sozial eta ekonomiko eta udalordezkarien parte hartzearekin jarri zen martxan, eta, bost tardatzetan, e, zera, eh, banatu da. Ez nahi zorain banaka-banaka esaten hasiko, ez nahi zorri azaltzen naziko, bai esan nahi nuke, ondarearen kasuan nahi den bezala, alde zarrabizi berritzeko plan gintza batean kokatuta gaudela. E, Nekasaritzarroan bereziki, ba, azoka, agroaldea eh, eta enplegu berdea sustatzeko alegin horretan. Eskulan gintza eta lehen gaiak eraldatzea ari daukionez, ba, Onda Rebia izeneko ekimenaia martxan jarri da, eta aurtengo 2008-erako ere badu eh, bidea egiteko. Eh, beraz, badire pausu jakinak eh, eman direnak eta emateko direnak, ze ere ez duaztu behar ba, udalak gauza asko inditzakela, garbi dago ezin ditzakela denak egin, eta langabiziaren adibidez, langabezia ez du udala konponduko, nion bai, kezkatzen gaituenez, horretan aleginean lagundu egin behar du, eta hobekuntzak egiten eh, eh, joan behar du, eta zentzu, zentzu horretan, eh, hori aipatu nahi nuke lehenengo, eh, ondarri biabian, eh, proiektu edo plan hori. Egi jada, zubieta urdanibiare hortxe da gola. Nion, horrere, uste dut ego zaigula igula, eh, denak ere, ba, zehaztia, Bai, guk ez dugu ibuzuako parke teknologikoa guk kudeatuko, eta ez dugu jarriko. Bai, egin nahi duguna dela, ura onara ekartzeko baldintza egokienak jarri. Eta pauso horiek ematen ari gera. gara, Karo, e, ez da oraintxe bertan ikusiko den zerbait, eta bada aspalditikan esaten den zerbait. Nion, Zalantzarik gabe udalaren egitekoa horkokatzen denez Bapauzoiek ematen ari gera. Zalantzarik ez dago, Merkataritza plana, esan hori dena, Merkataritza sustatzi eta batez ere irigunean eta eta herrian bertan erostia bultzatzi eta horrek esan nahi duen, arekin Merkataritza txikillari e, e, bultzada ematia. Eta baita, e, irigune historikoan e, alde ere, Merkataritza indartzeko planak egitea, Sanlantzari gabekoa da guretzat. Berriz ere esango dut, eh? udalak eh esate baterako ba kirekitzeko ba, programa zabaldu du. Eh, jabe jabeekin harremanetan jarri da e, ekintzaileak direnekin ere jarriko da harremanetan eta hortik etorriko da. Ginen lehenengo lenengo pausotikan eh? ez dutuzte dena bideratuko denik. Eta gero beste, beste alor bat ere badat, anik uste dutagoa ipatu beharrekoa dela, beti ere turismoarena. E? Mino, turismoa guren neurrera egina eta guk egina. Eta ez bestelako turismo motak, e? turismo mota batzoek e? ba, bultzatuta. E? Eta zentzu horretan, bai ekimenen aldetik, bai gogoeta bat egina dago, eta gogoeta hori e? gero indarrian jarri nahi da, plansu sentalla esatentzaion, da, ba? tresna baten bidez, ni izango litzateke guk, ba, ondarbila, marka sustatzeko eta guk turismo kudeatzeko ditugun baliabideak, ba ondo kudeatzeko planteamenduak egiteak. Bizitzari dagokionez eta labur labur esateko, e, bai, e, etxe bizitzearako eskubidea aipatzen da eta eta sentzu honetan gainera askeneko egunetan agertu da, ni zalantzarik ez dagoa lokeiru soziala bultzatzeko, eh? Gure asmoa, badagola, noski, hori bultzatzen den neurreian, horretarako diru iturreak eskuratu beharko dire. Tabai, muleate, presa eta damarri, esate baterako, hor txeko katuko lirateke. Mionera berian ikusten dugu, bizigune programa esate baterako, oso gokia dela, herri jantxugun, hainbat, eh? etxe hutz edo erabili gabeko etxeak, eh? etxe, etxe batien sartu nahi duen jendiaren gana, konmiso dago ba, bueno, bizigune programa horrek eskaintzen dituen baldintza ez gain udalak berak diru kopuru bat jarzia hori erreago gerta ditza. Bai. <laughs> ne da den. Dorkartuko ditzamin Ne horreatu <laughs> naiz mit. Bueno, e, Euskal eskaleria bildutik e, e, hainbat e, puntu e, partitzen ditugu, e, e, orain arte aipatu direnekin, eta nik gustez dut e, guztiak bat dela, ba eh e, aldiro, ba diagnostiko, ba, aurreko e, zera plangintza burututakoan egin beharreko evaluatitatik evaluaketatik abiatutako diagnostiko berria egin egin behar dela, ez da, zerbestela datu zarkitu ekin gabiltza, eta egokitzapenak egin behar ditugu, baina nola guztiok ados gauden horretan, egin egingo dugu eta orduan bai ikusten duguna da, ba, e, zera, e, lanbideetan eta enpleguan, ba, e, ba, inekazaritza eta baiarrantza, e, etengabean, etengabean, etengabean, etengabean, geisten ari dela. Hm? Jaistenari da, eta, e, bestetik, e, zerbitzu bizarteak era, eta ondarribea gehiago, zerbitzua e, da euneko iruroita magusta euneko asko da eta, e, bueno, ez dut esaten beharreztenik, baino bai maila batean e, zaindu eta babestu egin behar ditugula bai negazaritza errantza eta artisautza eta artea Eta e, horretarako, ba, bueno, hainbat ne aipatu haipatu e, izan nira, baina bueno, hor daude guk ere bat egitzen dugu e, ba, e, bertakoa, tokian tokikoa eta sasoian sasoikoa, e, ez era, produzitzeari kontsumitzeari. Eta gainera, hoiek merkaturatzeari. Eta merkaturatzeko, ba, enpresatxiki, kooperatiba, sustatu, lagundu, e, e, gero hoiek e, zeratzeko, e, produktu hoiek e, komerzializatzeko, eta bar. Hortaz gainera, e, e, buru jabetasuna, helikadura buru jabetasuna, agroekologia, e, zalantzarik gabe, E, baita ere egitiko asmoa duguna da edo e, daukagun beste ideietako bada turismoa ez izatea bakarrekan udako ondartzarekin lotutako eztakeenolako, baizik eta zabaltzea, zabaltzea urte guztira eta zabaltzea baditugulako eh, esparru desberdinak badaugagu eh, eh, zera ingurune naturala eh, eta hoiek gero aipatuko ditugu zaintzeko eta babesteko proiektuak. hoiekin ere lotu daiteke lotu daiteke urte guztiko turismo baino bor, lotu daiteke baita ere hezkuntza turismo bat, lotu daiteke ikerkuntza turismo bat eta baita ere eh, lotu daiteke lego berde bat. Eh? E, horrekin batera zubieta e, e, aipatu du e, haipatu du txominek nik ez dakit zubieto edo zer baina bai sustazkutuko nuke parte teknologikoa e, besteak beste badelako e, bueno, batetik e, egungo izarteko premia bestetik e, e, kualitatiboki eraldatzailea delako eta balio erantzikoa dena E, eta jakina, jakina e, bizitzeko bertan e, e, alokairu soziala sustatuko, sustatuko genuke. E, Inondik ere ba, bueno, ba, ofizialeko etxe bizitzak sustatu izan diren e, bezala erosketa sustatu delako eta premia egen duenak ez du erosteko aukerarik eta ez dio inok mailegurik ematen eta ez du e, alde egin behar izaten du orduan bai E, sustatu hori, eta noski, e, etxe bizitza utxak, e, utxak direrak, ez begarren etxe bizitza direnak, e, ez bakarrikan plan bat jarri, e, edo dagoeneko izena eta proiektatuta dagoena, baizik eta baliabideak eskeni hori errazteko, hortan animatzeko. E, ze hortaka... E, E, zentzua hundiagokin egongo da eraikitzeko aukera. Ez dira, alperrikako etxe bizitzak eraiki beharko eta e, lurrak e, bueno, e, zera utxiko eta bar. Eta, ez dakite, Josemik, bai. hartu ditza. Bai, Josu? Bai. Bigoz, e, aztimaratu lehenago. Eska, bai, eskatuko bizuet, beste ez dugu demorarik emango, ez da adose gongo zareten, Josu, bai. diagnostikoetatik haratago Artuko hituzuen aurri zehatzetara jotzea. Egoera zein den nik uste dut deno dakik gutxi gora bera. Bai, bai, bai. Ontan, ez bai, bai, bai. A ber, nik ezte miran duen gaus bat. Gondarbiko, e, erdila baino gehiago, erdila baino gehiago, dogate, do berro gaitago ez durute. Eta egitenak emakumiali dira. E, nik uste dut hori, hori da, ele... <hazitra> <hazitra> ez hori ez prima nahi nei none estado, osea, dut diagnostiko batek egiteko momentuan jakin baita ere nun gauden. Ta ondarroan gaude, erdia baino gehiago 45 urte dituzte, dituzte eta gero eta gilenak emakumeak dira. Eta, ni gustuen dut hor elemento oso oso da gauza politika egiteko momentuan hemen daudenak. Inguruan 900 dira 1000 inguruan alitzen da langabeziak eta ni gustuen dut hor hori ikusiaz, ikusi behar da baita ere beste prognostiko guztiak egin berdirenak urtean joan berdu da. Artatzari da, base hori da, tardatza dira, ba, ba turismoa, ekomertzio bat ez dakiz eta eta bar, baina kostua da e gure situazioa. Da bigarrena. Lena utziet, e ba, ez dakit, eh, bizindas sozialak. Ni ustut azkenengo plan orokorran, orokorrean eh ateda naurrea aurrea, ben noiz bat tal, ni uste limiteko aldiz eh jartzen dira eje batzuk. Da horiek izan dira Eh, zemait horiek gana teratzen den dira mundza ondui bat, egin eh, e, bizitza, bizitza sozialen zako joango dela. Hau da, nik uste dut, o eta, iru miloiko, kontuan, o, o, iru, o eta iruko dira e, milioi e, jartzen dira provizio bezala, eta egun da eta bi bizitzaren inguruan. Nik uste dut, orduan, a, a, plan horrekonean inguruan zartzen da, elementu oso importantea da, eh, nik uste aldiz, asunto hori egin Eta, nik uste dut, e, objetiboa da, nik uste dut, e, bizitza e, oso fundamento da, azken fina ondarrobit arra, ondarrobit arra kanpa da juena izan dira, eta eta, gero badau, gauz bat or, nik, ez da izaten dutena. E, Puntoa hortan, e, langabezia eta bizitzarako eskubidea, bueno, un problemi potoloa, ongi potoloa da, ez? Eta, Hortazko hortaz, hazi e, behar dut eguna da, e, gure sektoriak, ondamen ondarrabiko sektoriak, bizkat, e, bultzatzen, e, hobez bultzatzen eta eta e, zuzentzen gauz batzuk, ez? E, Onda rabikoa bian plana hori ona da, nik uste dut eta, bueno hor, zerbait e, zerbait garbiateako da, eta pozitiboa. Hort, hortaz, nik, nik, nik uste dut or, segitu berdu gula hor lantzen eta konkretatzen ez, eta ekipo berria atetzen dena eta udaletxe berria atetzen dena, biskat, e, fin, nik uste dut, segitu berdu e, e, lan hori eta bukatu. E, beste, beste atletik, bueno, e, ondara biko sektoreak bai arrantzala arrantza, bai e, e, bazarreko lanak, bai ba este, e, e, autonomoak bat direla, eta bai e, e, turismoa eta e, hostalaritzako e, lanak. Bueno, importantean nik uste dut dire ondara baina hor 8.000 oso ongi esan du nola hori or, bultzatu behar dugu, baina gure mezuak, inez? gure perspektibakein, es, eta ez pues, eh, en fin, ikusi berdegun hori nola konkretatzen den hondarabean eta hor egitzen hondarabia egitzen egitzeko pues fiskat bere bere e, bus, nola daen orain hondarabia, zeitu berdu hola, e, es. Eh, aldetik e, e, bizitza, e, hori nik mm, Eh betita, gut petitea con Alderdi izan dugu, bueno, eh bueno, proyectos de de eh, viviendas de protección oficial, bueno, hori ondo dago, baina bultzatu ber dena da lokalua. Eta hor guke horregin dugu, ja nik uste dut interesantea, e, e, iniziatiba interesantea konbenioa hori e, e, e, Euskal Gobernukin egin deguna. Eta nik uste berdugu, haber nola juten den hori, asitzen berdugu, berdin e, asitzen gera oso poliki, hori e, ikitze egin dugu, bueno, oso, oso gutxi asitzen berdugu, guazen asitzea, eta ikusiko dugu nola segitzen dugu bultzatzen. Baina perspektiua hortan segitu berdugu, alokailua bultzatzen. Hmm. Joxerri Mila Esker. Hortzi? Bueno, Eztakit, ez lan eta etxe bizitzan inguruan ez dakit eh, asko esateko egon daiteke, baina aldi berean ere bai oso garbi geratzen da segoretan gauden eh, ondarbitar gehienok. Eh, nola esin iritsi etxe batera, sosketa baten zai egon, eh, lana asuntoan ere bai denodakigunola dagoen. Eztakit, gara, osasehatzak eh, argi dagoena da eh, potenzialidade baduka herriak, orduan hiru sektoren arteko eh, jarduera hori berosotasunean eh, pixkate bultzatu behar da. Le eta bigarren da hirugarren sektorea hutsune hori bigarrenekoa edo indartu, le lengo sektoreari garrantzi eman badago kriston potencialitatea, eh landa eremuari dagokionez, hori ere indatu barko genuke eta gero esan duten bezala eh lehen laguna ke hirugarren sektorea ere ondarribia e, badu potencial eh indargazko, orduan pixkat landu barko genuke na epemotzare epemotzean da, pixkat hirugarren sektoreari, ez? Eh turismo arloa ere bai pixkat ere bai horre vuelta man barko genuke Eta imaginazioz jokatu, oza, e, bai bultzatu dugu eredu mota bat, turismo mota bat, erantzunak ematen ari da eta datuak ere hor daude, baina badaukagu nun jardun eta eta pixate hor imaginazioz jokatu, e, esan dugun bezala ere bai, e, nature eremu baliabidekin ere bai, e, e, hartu eman eta joku asko dakagu. Eta gero ere bai, zerbitzu e, ba, bueno, ba, e, egiru garran zerbitzu ere idago kionez eta e, balio erantxiaren konzeptu horretatik ere bai, hori pues ez. Ba, goi maiako zerbitzutan pixat daiteke ez. Orduan, eukiba daukago potenzialidade, agabeixeak ere baude, baina, bueno, pixkat, e, jumar koinateke, arira. Eta gero ere bai, etxe bizitan ere bai, izan dugu hainbat gauza, eta pixat, gizarte zerbitzu ere ere bai, e, kontutan hartu behar da ere bai, e, ja, gobera hontan gaudenak eta, erria edo, bueno, gizartea edo nola dagoen, e, e, gizarte zerbitzuaren konzeptu ere bai, ez? E, gizarte zerbitzua azkenean edagokigun eskubide bada, oza sea, ez da inungo karidade asuntoa, eta erritarrek dugun eskubide bada, Eta e, orduan hor temati ere bai jokatu behar dela, e, informazio, kanpaina fuerte bat egin eh, balkolitzateke, sakona, etxe-setxe, etxe. gizarte servizuari dagokionez kionez, ba, bientzat jakiteko, e, ze aukerak, ze, ze laguntzak ditugun, bai udal servizutikan eta bai hortikan e, kanporaz. Eta, bueno, e, asko zutxea horik ez. Galderaren bat duzuen, galdera zuzen bat, hau bati, gai honi estukilotua, eh, lana, eta etxe bizitza. Aurre, hau dugu? Ez, bai... parte <risa> hartzeko zabete, eh? hortarako iregibitu bateak, bestela... Aurrea segituko dugu orduan. Ordu aitziber lankidea mikrofono bat du, eta nahi duenak, galdera botzaretzak, eh? Atalka. Ez dugu koskatzen, eh? ere. Udal herri baten garapenak ez du zergatik hirigunearen zabaltzeari, edatzeari loturik egon behar, baina hala da herri gehienetan eta darri ere. Herria unditzen joan da hirigintzaren ondorioz, hirigintzea espansiboa edo, eta e, horrek eragiten bitu zenbait mugiko hortasun arazo, ba, mugitzeko arazoak. Zer egingo duzue, hain zuzen ere, ba, e, garraio beharrei erantzuteko, zein da zuen plan gintza? zuzena zuzen, diagnostikori gabe, meserez, zer egingo duzue. Datozen laburtetan, ondarribian jendeak mugitu izateko e, bai garraio publikoan, oinez, txirrindaz edo nola nahi, Eta adine eta jendearen balditza fiziko guztia kontuen hartuta. Eta ez dakit noraziko den, lehen e, Josua Zida, Gero Txomin, Lore, Josemi eta Hortzi. Beraz, e, ez dakit behar bada kontalako egingo dugu. Ondo, bai, Hortzi. Bona, e, bai? bueno, mugu, ikortazunari begira, e, ez dakit, pixat, oi, oitua gaudere bai, e, Badirubei bai, bueno, argi dago da autoarekiko dugun dependentzia, dagoen dependentzia denoak kigu eta gero bai ohitura hondia dakagu herri e, edo hirietarako, kasuntan errira, e, autos herri barruraino jutaren ideia horrekin, ez? Orduan bai planteatu berko lizateke herriaren e, kanpoaldean bai zerbitzu batzu jarri adibidez, ez dakit, eh? Autoak da parkatzeko eta gero herri e, barne sirkulazio hori fiskat zerbitzu e, e, publiko ez e, osatu, ez? E, gero, pues pixat ere bai, e, rural busek e, bueno, betetzen ez dituen serbitzuak ere bai, e, osatu barko lizateke eta gero argita garbi dago da e, bisikleta bizikleta sarearen e, eredua bultzatu bar dela, e, erritik ibiltzeko eta eskualdeekin lotzeko, ez, fixat kontzeptu hori. Bai, e, eh lenda biziklo esa de una gelditzeko eh diputatsa e, eta garraio, e, garraio beharrak garraio biarrak hori garbia dago berdegula, ez? berritu eta kompondu eta, bueno, egin da zerbait e, berritu, baina e, e, e, egin behar daga nik usteet hor naldetik egego. hor, elitu erdu garbi hori diputazioko kompetentzia badala. Eta hortaz nik usteet hor e, e, e, badire E, beharrak orain dik egin berdeguna. Baiz, ba, ba, jendea, ez, ez du ba, baiz, e, bakarrik lan egiten kanpoan, baita egiten du irakasleak unibertsitatea da jun, eta hortaz niko hori izatzen dut, ezen niko unibertsitatean lan egiten dut, eta hortu nik dut, dificultade asko daukatu edelak, ondarrabiko e, e, ikasleak, ...pues, eh, eh, eh, ondara biko campusera juteko, ez da... Eh, eh, ...este, eh, leno, orain arte, atori beziren... ...irunera, eta logo irundik... Eh, eh, ...bano, hori... ...ezte loko, horre da... ...hortaz, or, horraindik lan asko egin behar da. Zertiko oso gutxi eta oso, oso... ...minimoa egin da, oso minimo. Eta hori, nik ustez, importantea dela. Beste aldetik... Eh, eh, en ...bada, nik esan behar detor... ...benola, baden proiektu bat... Zen, e zen diputazioan ni nagoen irunen ta e, bueno, batzuk ama presentatu zen ez eh completatzeko e, piskata um, e, eta e mejorak egiteko ez eta zen e, tranbia batzuk ez Berdin, e, e, koordinatzeko orduak bai topokoa edo bai este entrembidekoak E, pixka lanzadera batzuk e, e, eta e, holako e, e, tranbia batzuk. Horren aldetik, badira, bada badak proiektu bat e, gobernu sozialitakeon dizin e, proiektu bat presentatu gakiutzen e, udaletzean bain, e, baina da zen topoa e, e, alegatzeko ondarabia. Nik hori ez nagoa doz, zertik e, e, topoa da oso komplikatua oso obra komplikatua eta inpakto ambientala oso eh gogorra e, zaukatena oso gogorra da eta nik uste dut tranbiak hoiek eh bat badegu bai bilbon edo bai e, e, e, este araban oso eh gutxiago egiten du eta merkeagoa gaina ez Hortik nik usteet hori kompletatu behar degula, eta hortik nik dut horren aldetik ez degula txoin egin behar niko hori daukat piskat papenere paperetan platatzeko laurtetan. Ez dugu in behar, txoin abez egiten dugu diputazioa, ez ez guk baita joan behar dugu berdin gure herreminikazioa batzukint, ezan, haber, behar da hau irunuen bazen bat, bizkat kompletariota. Bueno, guazen alkarjutea eta ber nola egiten degun hau eta diputazioa hortzik bultzatzen du. Horio importante nek uste Azken bai. Listo. Bagarami esker. Osondo. Eh, lore, zure txanda da. Bai. Eh Bueno, ikusten dudanez, eh, kezka eh, komuna dela garraioarena, garraioarekin ez dut, besterik eh, aipatuko soilik ez dugula aztu behar, bat, lotu behar ditugula baita ere eh, bereziki endaia irunekin lotu hau, hau gaudu, endaiaarekin gutxiago, eta endaia urruina inguru hau lotu behar dugula. E, hori, garraioaren aldetik, baino ikusten dut, eh, ez dugula asko zaintzen eh, oinezkoen eh, idea, ez da, eta hori dezentez eh, gehiago landu beharko genukeela. Batetik Ekan bidegorriak bai eta bidegorriena ba, bueno, batzutan txisterako ere ematen du, gure herrian nola dauden e, bidegorria bai bidegorria ez, e, beraz hori eh batetik lan lotuko nuke lotuko genuke baita ere hor e, zera irundik datorrenarekin eh beraz osotasun bat eta emateko eta eh ere bai bainon no, eh lehen aipatu bezala oinezko, e, oinezko ibilbideak eh e, zaindu osatu berriak egin arriskurik gabekoak hori batetik eta bestetik egoteko egoteko gozatzeko inguruaz, natura, zalkiak, pasabideak, parkeak parkeak ez nituzke mugatuko aurren parke eta ez nituzke ztizatuko eh, umeak, umeekin eta umentzako bakarrek eta hoien parkeak. Parkeak egingo nituzke guztiek parte hartzeko eta guztientzako izan dat zen eta herrin izaera hori eta nortasun hori gainera adinen arteko eh, hartu emanak lantzeko. Eta bestetik E, e, e, zeatuuko genukena zainduko genukena da askotan e, garraioak berak erdibitsu eta e, auzo izaera galdua hasi dituzten auzoak nola ere irten bidde garraio irtenbide berriekin aukera eman auzoak e, berrosatzeko eta auzo nortasun hori e, lanttzeko.xomin zuexa da. Bai, nik gauza zehatzak eskatu zaizkigu eta zahidatuko nahez horretan. Ba, lehenengo, ba, iriko zarbideak eh, obetzia eskatuko dutugu eta kasu honetan foro aldun eskatuko diogu. Hamuteko biribir eta aeroportuko errepidea hortugu. Eta duritzen zaigu, horiek eh, lan dukin behar direla eta kasu honetan, eh, batzutan errexena ematen du, bestari eskatzia, minon kasu horretan alasera gokionez, ba, balaxe egitea eskatuko dugu. Eta errexa ezten eta uste du torretan denakaduz gaudela, minioen irunekin dugun lotura, eh, segurua izan dadin, eta bai onez, bai txirrindaz egiteko eh, aukera hori, noski diputazioarekin lantzia ezinbestekoa eh, iduritzen zaigu. E, bidegorri jaipatu dudanez, bidegorri sariak batzu ju kilometroak ondarbilan, Jonegila da, badula funtzionaltasunaen aldetik, egunerokotasunaen aldetik, e, zerro betu. Eta, kaso horretan, gure proposamena, izango da, eskola ibilbideetatik hasita obetzia. Hori da, lehenengo pausua, eta gero bigarren pausua izango litzateke, aztertzia, zumardia, mute, lotura hori, ia e, nola egokitulitxeken. Hau da, izan daiteken, e, kostako e, kamilo zaharretikan, ero, orain herribera, baratziak eta horien ordenamentua egiten denean, ia hortikan, egin diteken, e, lotura hori, bai oinezko, bai e, bizikleta salentzat e, eta eta zan noski. Kotxea. Kotxearekin, e, donostiakaleko aparkalekua egitea proposatzen dugu, lurraspiko aparkalekua egitea, horrek... E, Abantalean, nabarmen batzuk ekarriko txuelako, eh, kotxen zirkulazioari begira. Eh, eta alderdi horretatik portura urbiltzeko, eh, eta hortan salerozketa erem, eremu modura, eta isialdiko eremu modura hartuta, ba, obekuntza nabarmenak ekarriko txuelako alde batetik, eta gero bestetik horrek aukera emango digulako, benta zarreko eremua, orain gaur egun aparkaleku modura erabiltzen den hori, Ba, hori berri hitartzeko, eh, herriko, nikuzte dut, irigune eta erdigune soziala den, eh, Portauzuan horlako plaza handi bat irabaziko bagenu, horrek emango dizkiguke hainbat eta hainbat abantaila. Baitu bere zaltasunak jakina da ez dela e, udaleremua eta horrek eskatzen du beste administrazioekin lan egita horretan ere. Adineko jendiarekin eta eta adineko pertsonak gogoan hartu behartzugu eta Hondarribia lagunkoa ja izeneko programa horren bidez zer egin da eta zer e, abiatuko da, eh, lanerako. Ba, bueno, uz, adineko pertsonek Hondarbi e, heginagoa e, ibiltzeko, mugitzeko erresago izan dezaten, ba hortik proposamenak etorriko dire. Eta nik asken ohartxo bat gerraio publikoari dagokionez E, berez, eta, eta hemen batzutan, e, zehazten denian, ematen du, batek ez du laboron daterik, minor, berez, e, garraio publikoaren eskuduntza hori, eskumen hori, udala, udalarena ez da berrogeita mar mila bizi lagunetik beti gertatzen denean beraz, ondarbiari zailo tokatzen, eta kasunetan diputazioari tokatzen zaio. Nik uste dut esan dezakegula, E, bereziki donoztiarekin ondarbiak duen lotura, azkeneko sortzi urtetan edo, bueno, hobetzen e, ari dela. Ez nuk esango, haze e, betetzen gaituenik, baina bai, bai alaxe, alaxe gertatzen ari zaigula. Eta zentzu horretan, horretaz baliatuz eta dagoen kolaborazioarekin, bueno, ba, irundik e, datozkigun eta irunera dijoa zen E, autobusen maistasunak kombinatuz ba herriko mm, auzo eta, eta beste auzo batzuen arteko loturak Euska egiteko aukera eh? ematen duela. Bai. Beno, eh azkena, hobetzen gozat, eh. Azken hogeita 30 segundu besterik ez dituzu izango. Beraz, entrenatzen, eh. Tira. No ikusten dut hori dela Alderdi Sozialistak planteatzen duena ondarria iruz egia da, eh sare sareak, txerrenda sareak erabili berdirela. Gure gure helburua, gure garaia ja izantzan, eh bueno, metroaren, hau e, da, e, Donostiaaldeko topoaren e, usatzea ondorealdea, e, bueno, baina bueno, nikuzunei proiektu joko andikan denbora asko bihartu dutela segur Baina nikuzunei sare e, transporte e, zare publikoa, hau da, hemendikan Donostia eta inungo E, transporte publikoa berriro ere horreri boltatxo bat eman behar zaio eta nik usten dut horrek asko lagun dio basabaltzen bali magitugu ba, aeroporto frenteko aurreko bide horiek baita ere iten bali magitugu bi rotonda bai amute bata eta amute biko ere eta nik usten dut askotan, ba, autobusa momentu honetan oso importantea da, bai askotan autobusa ez bali mauka bere, bere e, e, bere bide garbi bat ne, juteko bazken finian ba, berandot ditenda. Hau da, autobusakotxena horretik gani juten da, eta hodan, horrek, pro, horrek problema bat zuzortzen ditu. Hau da, horre herri bultatxo bat zaiola, eta, hau da, carril e, bus edolako zerbait, e, emearkoela, emearkoela, emearkoela, emearkoela, emearkoela, emearkoela, emearkoela, emearkoela, emearkoela. Baina, nik uste dut, e, guk plantatu gendun bere garaian, hau da, e, behar du baita ere, Barruan, hau da, hau planteatzen dugu transporte publiko oso barrokoa. Eta, bueno, planteatu du oso bi idule, bueno, plenotan asaldu ditugu bi aldetan, iku aldetan, esesko eman digute, buk eskatzen dugu plantea egite hau da, egutu bat bai endaian, endaian daude bi, bi linea duintasunea jendea ibiltzeko, bat eta bestea. E, irunek ere badu bere autobus txikiak 20 20 e, plazakoa joaten dira Ausotara. Ja nikusten ondarro bilak polako zerbait behar da. Ahu da nikusten ondarro bilak naiz da izan daukan sarea, correoostiga e, atera eta eta orain egiten die joatzen bezala bai ba kanposantoa genguruan, inguruan nikusten behart behartu autobus bat txikiak bate eta bizta, ibiliko dana gorata bera Eta, azken finian horrek e, asko lagundu dira. Berkatazketan, askotan, e, aus, gure hausua goikok aldean, e, bizidan jende askok, ba, bere zeme editu erdio, ba, korreas aguteko edo udaletxe aguteko eta ara aguteko. Tan ikusten dugu horrek problema hori dugu, Eta, herria den da askotan, erriaik den da mugilkotasun bat daukanean eda eguzetago jendentzako. Tan ikusten dut, mugilkotasun hori autobus txiki baten e, e, beharrezkoa ikusten dugu. Bestatetik ere ikusten dugu, otaren asuntua. Nik gustendu dut ba, momentu honetan, eh eztenbait asunto horrek ba, bueno, ba, sistema hori, ikusten gustendu galdatu imarko gara eta badaude auzo batzuek, hau da auzo batzuek momentu honetan, ba ambulatura joan merdutenak, correxa joan eta joan merdute eta pagatu ordaindu dute. Nik gustatzen da gauza hauek ere e, askotan gauza txikia dira, ni Patrikako asuntok dira gauzu hauek ere bitu behar dira. Ta nik gustuenik hor ba denporak fleksibilea hondia izan behar dugun, eta pixka bat pentsatu behar dugu egiten ditunean gauzak herritarren herritarrengan. Ez askotan e, bueno udaletxearen bultziko agora ta bera, porque askotan herritarra ba problema da. Nik gure gure helburua hori da, hau da gure e, herri bat egitea eta hortarako objektibo izango litzakeesan ditunak. Vale, bai esker. Alderaren bat mugikortasunari buruz arazori balduzue. Eh? Ez. Galderarik ez. Bero, horrengo gaia piskan lotua doa, eh? e, ingurumenari lotua, mugikortasunarekin estuki lotua ez ere. Eh, garapen jasangarriari aipatzen da iraunkorra, bueno, ideia horrekin edo ideia horrek zein garrantzia du zuen politiketan. Hau da, nola gustartuko duzue hori gure amalurraren defentsa, alegia ba gainerako arlo guztietan? Oro arre, hiru ideia. Lenoni ustutorain arte Lore eta Josemik ez dutela hasteko aukerarik izan. Nik hasiko naiz, hasiko naiz. Abet, abez ta hortaz nik ordu -or hon doske arbiaktagaina egindet lan batzuk isiltze, isiltze sin isil chilichilik, isil baina hemendik e -e laburterako este eh, esango eh, garbia izan berdenada gure eh pues ingurumena da garrantzitsua eta ekonomia bat eh eh diferentea eh, bueno diferentea daitezan beti, beti eh eh lurra de bat lurra defendzan egin berdegula da estorduan hor peti udaletzea badauka kompetentzik da hor arne ibili berdegu Baina beste aldetik baita esan berdugu e, e, batzuk baita e, e, osha potoloak ez, ez du udaletzak bakarrik lehen leno esan dautean bezala garraioekin e, kompetentzia bakarrik ez eta badire gauz batzuk oso importanteak hemen egin berdeguna ez tan en iklan egiten bueno ikusi de batzuk andar pas, bien pasatzen dela, ez? ba badire eh e, bueno hor e, e, lurpean, badauka badaugagu horrotondan aldean gutxi gora beran, badaugagu lurpean eh deposito bat karga E, e, uraskok, e, e, mendiko uraskok, e, e, eudiakoak eta badilea kuenka batzuk, eta hor, e, argainan e, az, az, bukatzen dute hor, eta hortik tik, e, batik batetik juten dira espegoi e, kanpoak hor juten da. Ta hortaz, nik ondun izan piskaldan hitz egiten e, e, txingudiko urakin, eta e, e, e, e, zenasten, e, e, arrazuia esan hauten da, bai geuna, hor badagu problema bat, dago kai eman dugu soluzioa bat zerti bestela, hori da oso oso e, bueno, soluzio bat eman ber dela eta horrengan gaur lan egiten eta esan izangoen hor eta honduera e, euskal e, gobernuekin zertikor ura daukagu e, da, dauka eh e, kompetentzik eta hitz e, egin dugu pizkat nola Artzen dugun kuenka diferentiatik ura hori e, e, e, udile egiten duenean asko, eta egin e, e, den dugu pixkat e, e, e, artu eta ez bakarrik horrela. Juntzatik, tratamentu bat egin behar dugula, e, e, asegurtasuna bat emateko, ez? Eta e, kurioso izan duta, netzat, e, e, eta zen hauten, begire izakutzi berdez zaitut. Eta zen hauten proiektu bat, dagoela behu irek egina, eta da an eh, ai direla, jointzen, pues, a eh, gobernua presupuestatzen duen, eh, bere presupuestotan egiteko. Da bueno, hortaz lan egin gait egin. A dos. E, bueno, lehen piske bat, eh, aipatu ditugu eh, zera enplegua eta aipatu izan dugunean, aipatu dugu agroekologia, aipatu dugu helikadura buru jabetasuna, aipatu dugu arrantza eh, eh, ekologikoa, eh, aipatu dugu turismo kulturala eta, eta berdea. E, Ning uste dut ikuspegi holistikoa euki behar dugula eta egiten ditugunak eta egiten, eta ditugun egitasmoak izatea eh, elkarruztartuta daudenak eta elkarrelikatzen dutenak. Gau da egiten ditugun proiektuak izan ditzatela, bere jasangarritasuna e, e, eduki dezatela, bere enplegua eduki dezatela, bere e, e, zera hiritarren parte hartzea eta eduki dezatela e, hauek guztiak e, txertatutak. Ez teitzela adabakiak izan, petatxoak izan. Horretaz gainera, zalantzari gabe, zalantzari gabe, e, e, zeratu behar dugu, e, babestu behar dugu jaizkileko urreko sistema eta horregiten ari direnak eta egiten ez direnakari, e, zera, hartu, kontutan, kontrolatu, ikusi, harakatu eta... E, dagoeneko badaude taldeak, horretan lanean, dagoeneko badaude txostenak, egitasmoak, eta hoiek sustatu eta bultzatu behar ditugu. Eta e, bestetik ere, baduren e, aipatu dutena, hor e, e, okerrezbanago badago txin badea izeneko e, egitasmo bat, eta horietan ba, bueno, dago batetik e, gure jaitzuiako e, padurak Bueno, alden neuurrian e, zabaltzea ez, gu, ez e, guztiz e, dagoeneko ikusi dut badagoela, ba, bueno, baratzekin erdi aztertutako gauzak, baino bueno, maila batean. osatu daeskenak baino padurak oraindik paduretako e, zera jaizubiko paduretako ibilbedeak osatu gabe daude, lotu gabe daude, e, hoiek osatu behar ditugu, lotu behar ditugu hanzi e, behar ditugu, hoiek ere prestatu behar ditugu e, ze heziketarako e, e, ikastetxeetako unitateak lantzeko turismorako, lotu behar ditugu playaun eta baita ere abadia inguru horrekin. Hoiek e, gero e, badutere e, zera e, e, garraio ibilbide eta hoiekin eta bon bueno, orain arte txraz asko bultzatu ez den erdia doztutako irtenbide bat, eta izango litzateke guk e, lan, e, zeratuko genuna, azpi marratuko genukeena, dala. E, e, amuteko korapilo horretan aurrikusita dauden e, zera e, rotonda horietan badago, ba, bueno, e, zera azpialdeko aldeko ibilbidea itxea, bai oinezkoentzat entzat, bai faunaren zat, eta bai e, bide gorriaren zatorri e, sustatuko genuke, eta... E, Azken Bai? Azken idea. Bai, azken idea. Bai. Ba, kontutan hartu behar dugula, eh, egaztien babeserako eh, lurralde bakarra dela gipuzkoa osoan duguna ondarbilan. Eta horreit duen balorea eman behar dugula eta hori landu behar dugula. Ba, nire usten dut, ingurumenaik buruz hitz egiten dugune, eh, dugunean, ingurumena da, ba, ez da, da, erantzun bat, da, erantzun bat, jelantzun bat, zer egiten dugun ingurumenei buruz eta gure bizitzari buruz. Eta lehenagoa aipatu ditugun, ba, estabaietan izan dugu, ba, asken finean, ingurumena zer da. Hau da, e, undarrobitik esan da, men, eguneko estabaiizdin bat jende joten dela e, kanpora lanea ba, bat. Eta, jot, eta asko joten dira, ba, kotsiakin. Eta, orduan hor, badukagu problema bat. Eh? Problema badukagu. E, eta, bueno, problema horiek, gau da, transporte publikoak, e, e, da, en momentu honetan, elemento oso garantzaitzua ingurumenaren inguruan e, lan egiteko. Eta, ez bakatek ingurumena da, azken finean gure erantzunak, gure erantzunak, gure bezala, erantzun deningun bezala, bai, garraioari, garraioari, zaborari, guri bilbidari, gau da, e, etxegintzak egiteko momentuan, ba, etxegintzak berritzen ditugun daudenak, ala etxe e, bizitza berretiak indi ditugun, hau da, zailak hartzen ditugun, ez ditugun hartzen. Nik usten dut, e, kuestioa da, gure ingesun guztietan, eta guk erabakitzen dituen guztietan, ardatzain gurumen abalimba da, ba, egin behar ditugula da, hoiei aurre egin, bai, e, transporte publikai aurre egin, baita bai, eta ere egintzen eta lurraldeak gitzio hartu, eta defendatu, daukagun elementoa, bai padura, bai jaizkibu eta bar, Baina fundamentalki azken finan e, da hartzea bizitzaren egin gizuna momentuz momentuz da hartzen dituen erabakiak bai, bai gure diru asuntotan, ikusi behar da erantzuna nondigan honberdun eta nondigan lan egin behar dun. Hau da, e, transporte publikoa elementua fundamentala da eta etxe bizitzare berrikuntzea asko zobeago da etxe berriak egin behar da. Hau da, nik ustean hortik handi jo da, erantzuna dela horreri aurre egitea. Bueno, nik eh, esan goguan hartu bai minon beste batzuk era aipatu nahiko nituzke eta pizka bat udal zerbitzuen aldetik aipatu eh, nahiko nuke ba ba hobetziak egiten diren hobetziak ni zer dakite eh, auzuak berri eh, berri direnean beti eh, oso presente dago la momentu honetan harkaten ditu naizeneko konpromiso bat 2020 eh, garren urterako Ba, bai emisioak apaltzia, bai efizientzia energetikoa haunditzia, bai e, energia beriz, zera beristagarrien bidez, e, energia beharrak betetzera, eguneko geira horretara iristeko, Europa mailako e, plantamendu horretara goazela. Eta hori bai kontuan e, hartzen dela eta hartu behar dugula. Iruitzen zaigu hori dela ingurumenarekin eta gure ingurumen hurbilean hurbilenarekin, eh, izan dezakegun konpromiso hondileena. Ez bakarra minen bai garrantzi handikoa. Eta gero bestetik, ba, noski, eh, ondakin hondakin bilketata ipatzen ari garenean eta norabide berean, ba 5. edukiontzia, eh, zabaltzearen aldeko lana eh, egiten jarraituko da, eh. Egila da Gurein bertan, e, zera, e, kalian e, zabaldu dela, irigun historikon zabaldu dela, eta horretan, bai, e, jarraitu beharreko apustutzat eta jotzen dugula. Eta bestalde batetik, e, udalak ere badu ingurumenarekiko zentzibilizazio lanak egiteko, bai, lehen esan dudan bezala, bere buruarekin, bai eta herritarren aurrian ere badu e, kompromisori. Eta konpromiso horretan, e, sakondu nahi dugu, Agenda eh, hogeita bat izeneko plantamentu horren bidez egiten da oroar eh, ain guztietako herritarrekin eta bereziki bereziki ikastesetako eh, eh, eskola, eskolako agenda hogeita bat programaren bidez eta lanketa hori gainera ondarbiko ikastetxe guztietan lantzen da beraz alderdi horretatik ere oso interesgarri irutzen zaigu norabide eh, horretan jarraitzea eta praktika horretan jarraitzea. Hizkuntza Mi hemen horte. Eh, güi ikusten duguna pixa da e, bere hondarbia dela leku privilegiatu bat, e, natur eh baliabideak ikusita seremua daukagun Jaizkibel mendiaren eh bean bisigera daukagun ez eguneak, osea que beresz natur ere batean eta batzutan badiru ere bai e, naturari bizkarra manda ere bai, edo konturatzen zer dugun inguruan, ez. Ordan lehendik aipatu izan dugun e, bueno, e, garapen ira unkorrari elduta eta pixat e, e, bueno, lehen aipatu dugun lehen sektorea bultzatu beharko litzatekela eta aukera dakagu lehen goz sektorea bultzatzeko e, daudenei lagundu eta pixat hildo hortan jarraitu beharko litzateke Eta, eta gainera funtzion dakago esku artean dakago aukera bat, e, urrutira joan gabe guk euk eguna ba, laguntza eskatuz behar baldin bada, baina turismo arloan bertan ere bai dakagona da e, garapen bat eh turismoari begira eh jorratu deskeguna e, eta hor lortuko genuke e, ba ba eskenean, e, hor garapen bat eta gero kontzientziazio lan bat eh eh eta hiziketa kontzientziazio hiziketa bat, ez. Orduan eh bueno, badaude aukera beintza badaudena izanez gero, eh urrutira gabe e, gure inguru ikusita e, e, garapen hori emateko, ez? Berak altzaudeskoalen labur meseretze, hurrengo eh? bi galderak abizatzen dizuet bakoitzak minutu bat. Bai. Keixo. Hurreko bi minutu bat da eh? bakoitzak, eh. Keixo. Eta bai. beste gauzen artian, e, asko kezkatzen hau ondakinen arazoak. Bai. Eta jakina ikonuke, ea e, e, jarraitu behar dugun, e, norreberak nahi badu reziklatzen eta nahi espaduez, edo edo behartu da nola, bai, bai, lehenzakarrak e, balkoetik boten ziren, gero behartu gintuzten, jasotzera eta gero kontenedoreta antarla. Horrela, e, erakutsi behar diguten eta behartuko gaituzten reziklatzera dena, gure onerako eta eta gizadiaren onerako, edo nahi naiduen erresiklatzen jarraitzen gero jarraituko dugun orhurtetan. Itzakin horra hereratzun norentzaren zen galdera. <laughs> ah, bueno, uf, va, ba, ongi gozas ordan. Bueno, erro duen, aria. Ore, sí, <laughs> sí. Nik erantzutegotan alderdi horretatik bai esan naigo nuke, eh gure egitasmoan hain zuzen ere eh aurrikusita daukagula e, alderdi horretatik E, ezkuntza prozesu horretan jarraitzea, e, ezgera ondarribian okerren garri, gabiltzanak e, birtziklatze kontuetan, e, baino haurain dikaskozez areago jo behar degun, e, lehen honetan gure erronka da e, lortzea euneko iruroi eta marrera inoeko e, iristera, eta alik eta e, zaborrik gutxien sortzea, eta sortzen den hori birziklatzea. Oa, eta horretarako ba behar dugun kontzientzi hartzearekin jarraitu, aipatu bai ikastetxeetan eramaten dena, baina ez soilik gelditu ikastetxean e, kontuarekin, baizik eta herretar e, guztiekin prozesu parte hartzaile bat hartu, eta ikusi ze alternatiba dauden eta zein den egokien hau da. kontzientzia hartzeaz gainera, e, eredu berriak sortzen joan, e, e, elburu horretara iritsia alizateko. Txomine Bai, nik uste dut e, alderdi horretatik gizartean edo zein aldak eta eragiten dugunean bai bi modu nagusi egitxeko, ez? Eta bata da, kasu honetan erritarrek e, beren e, ustez eta gomentzimenduz eta eta egiten sustatzia eta beste alitzateke e, behartziarena. Eta nik uste dut guri orain dela goi urte zanbali gute eta gure itxeko zukaldean nahiko txikila da Ba, hainbat atal izango nituela zaborrak, zaborra partitzeko, pues, segura eski pentsatuko nukean, e, ustakit, ni behintzat, horrein dela hogeita marrute, ba ez nukeen horrela pentsatuko, ez? E, e, egingo genula. Eta orain normaltasun eta naturaltasunez ez egiten, egiten ari. Gera, nik uste dut prozesu horretan, bai, pisgarriak jarri behar herritarrak gula, e, horretan gainera, komentzimendu segitxera E, hori egitera eramango dituztenak eta gero noski prozesu osoaren, e, osoaren e, kontzepto izatia eta ez bakarrik e, atal batena. Zein beste du besten horbeitek itzain nahi duen edo aurreatzen dugu. E, best, beste pertsona batek beste entzule batek altxatu dezkoa, baina esan dit galdera bera edo beretsua zela, beraz. Erantzuna. Horrengo bi galderak Argiak eta garbiak dira, beraz, erantzun zuzena, mesedez, minutu bat, bakoitzak, eh? Zein garrantzia maila duen Euskarak, zuen politiketan, hau da, erri Euskaldun aia alduzuen, ondarri bia, eta labaldin bada zer egingo duzue, hori lortzeko. Galdera, errexa, erantzun aztakit. Lore da bakarra uste dut, ez? Haxi ah, ez dena. Konformen. Bai. E... Euskara, ardatza, ardatza guru ez. E, euskara e, ez euskaldun munduan euskalduna geran bakarrik euskalduna gera ta guk egiten ez baldemadugu eztu inorrek egingo ta itzen ez baldemadugu galdu egingo dugu beraz argita garbi dago. Eh bueno, hasteko eta behin eh harrera programa jartzeko asmoa daukagu, alegia gure herrira datoren oro eta Euskaraz ez dakienari e, euskara doan irakatsi eh integraziorako tresna bezala. Hmm? baina baditzugu gure artean ere bertan e, bizi direnak eta Euskaldunak ez direnak beraz neurri bera ez da, neurri bera aplikatuko genuke alegi ya e, behar duen hor doain eskaini Euskara ikastea horretaz gainera e, ezimesteko adelako Euskara jakitea erabilia lizateko e, eta erabiltzeko e, prestigiatu egin behar dugu eta prestigiatzeko batetik e, Duintasunez eta harro gure izkuntzarekin e, e, jokatu behar dugu. E, Baina ez bakarrik modu testimonialean, edo etiketa, edo lazo moduan. Hasteko eta baino daletxetik anbertatik e, gure laneko hizkuntza euskara izan behar du. E, jendaurreko izkuntza euskara izan behar du. E, laneko izkuntzak euskara izan behar du. E, euskara ez dakienari behar duen izkuntzan e, e, zuzenduko zaio jakina. Eh? baino, bai kontratazio guztietan, eh, baino gainera, udaletik bertatigan, eh, egin beharko litzateke lan, litzatekeena da, bai errotulazio bainan, bai merkataritza bainan, sustatu, saharitxu, prestigiatu, eh? eh, alhor horreak, sareak, ha, 10 segundo. 10 segundo. Sareak sortzear dago okerrezpanago herrian beste talde bat. E, bueno, edo talde bat, euskararen aldekoa. Animatu nahiko nituzke guztiek, ez dakiz zeintzu dira, baina ni joango naiz eh sorrera eta bueno, hortik ere eh e, eragin. Eta erabiltzeko espazioak guneak sustatu, sortu, eskeini, modu erakargarrien. Kitxo. <laughs> Horenkoa, eh? ez dakite txosemik. Ni usten baita, no la mochan, es no la mochan hai dezun ezatea, e, zango, izango bai, nai izango, eh, idaiak argitagarroiak esan da nikusten jendeak ere gehiago. Izan mocha es esergatik eh, tema horren alde eh, esingon ese hitza asko egin, baitzik, bueno, motza ingo. Ordon, es ema da garbi baldimetan guk herri euskalduna nahi degula. E, eta horren aldetik guk um, udaletxea bueno bada, badauka normativa bat eta en fin, e, barruan eta gure funtzionamenduan baita pues, e, egiteko, eita hor dago, ez? Mm. Ta aldetik, orduan nik e, e, motxe esango izango bi, mm. bi, bi e, e, pertsonen esanak e, e, oso importanteak. Alde, alde batetik artzanaiak e, e, eh esaten zuten ta, izan du zen taberna askotan e, garai batean zetak, ez da gertatik onain ez da guste esaten zuten esana oso politata potoloa esaten zuten hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ez ez dutela ikastegatik dakitenek ez hitzegatik baizik hori nikuzet erresuma oso importantea dela. Tabestaldetik gu nahi eh, euskera gure hizkuntza badala nahiko nun esan baita Koldo Mitxelena baten eh, e, beste ezana eh. Hori gainean nik Koldo Mitxelenanen oso eh, oso debotoa naiz eh Ta izan du eh, eh, izan dut eh, nun eta izan konferentzia askotan eta esatentzun gauz bat. Eh, Erdera izango zert konferentzi batean esantzuten esantzun hau erderaz bueno, konferentzia erdalasan. Eta esantzun. flako favor haremos haremos el euskera si no consideramos tambien al castellano la lengua, una de las lenguas propias de los vaskos. Orduan, hortaz baita hori daukagu garbia. Horrengoa, e, norrego hartu ditza, bai? Hortzi? E, bueno, Euskara Narloa bai gaur egun keskatzeko gai bat. E, Arregi dagoena da, e, Euskara norban, norbanakotik hasi behar dela, Eta norbanakotik lantaldera edo edo multzora eragingo lukena, baina norbera asibarko litzateke edo asibarkera Euskara aritzen e, modu naturalian. Hortik ere ikusten dugu e, udalak eta udaletik, e, bueno, udalak berak herrira dezakela Hor e, jakin badakigu eta badago e, udaletikan Euskara bizi berritzeko plan bat. Eta hor ikusten dugu oso garrantzitsua plan hori bere oso eta zunean ematea. Zer, batzutan eta badria dibideak... E, E bueno, oreskapatzen dire gausa batzuk eta bueno, garrantzitsua da eh horiek eta plana bermatzea. Eta nahikoa ezbalitzi izango e, euskara maila gure herrian, e, ba, beharko litzateke kanpaina irudimentzu batzuk martxan jarri, ez esan leno esan duten bezala beste adibidetan e, udala bere kabuz, bere kontu jotea baizik eta herriko eragile desberdinarekin elkarlanean ibili eta, eta hor dago beste arlo bat interesgarria, garrantzitsua eta kezkagarria. Da, e, euskara eta kirolaren e, e, lotura hori, ez? Gaur egun ikusten da eta badakigu jakin euskara badakitela, eh ondarbitar askok, gero beste gausa bada e, e, nola erabiltzen den edo zenbat erabiltzen den. Eta e, ikusten dugu eskola kirolean eta, eta gaztea gure gazteetan erabasaruak, eh euskara badakitela eta gero erabilera eta gero kirolari lotutako euskara, kirola lotura ere garrantzi garrantzituta irutze zaigu. E, Nik e. Josu edo, Txomin. Bueno, ba, guaziko gora gure burutik. Eh? Eta orduan esango dugu azteko ba, ba gure, guz, gure zinegotzi taldeak gintzando ez nahi, eta no nahi erabiliko duela Euskara. Eta bai jenda aurreko erraldietan, bai udare txeko lanian, eta baita ta jarduera jendan lehentasuna emango diogula Euskarazko adirazpide sortari. Udala, udalaren kasuan, Da erakusten digute udala eta batzutan sorpresa hartzen da honekin minon udalak e, eragilea dela herria e, euskalduntzeko. Adibideak bestelakoak besteelakoak dennak topatukotugu. Min herriak duen datuak e, datukin konparatuta udalak lortzen du hainbatetan eraagitia. Ez guztietan. Eta nik ere nahi nuke alderdi horretatik, banozki, herri euskaldunagoa nahi dugula. Euskara sustatzeko ikintza planaren bidez. Bultzatu nahi dugu, erabilera. Eta hori dela eta ari gera eta ariko gera. udaletxean eta herrian. jan. Gaitasun handiko iztunak eta euskara gaitasun handia ez duten iztun horiekin. Eta horregatik dire, hainbat eta hainbat programa. Eta udaletxe barruko lanean ere zalantzarik ez. Erabilera ardatza, nion, ezagutza bultzatzeko konpromisoa ere bai, eh? Hain zuzen ere urtetan euskaltegiaren bidez egiten den lana, azken finean hori delako ezagutza hobetzeko aukera eta konpromiso horrekin segitzeko asmo irmoa. Vale, 15 segundos en Josu. Azkena, mikrofonoa piztu, hurbildu mesedez, minutu bat. E, eh honik guztu dut sozialista alde sozialista ditan ba udaletean saiatu gea bere ematen bueno, butzak, ba euskeral asuntuan ba etor diren gai guztiari ezta Jo e, bueno ni gustendu eh hemen filosofia zeginda euskalherria ditu hiruhizkuntza ta hori ni gustendu hori da ba euskeraz eta eta euskeraz ta hori hola da Euskaldarria ditu, eta nahi balimodugu, ez balimodugu hori hola da. Eta nik dut, e, Euskaldunak, e, Euskaldunak geranak, eta, eta dana dala e, hortan saiatzen ari geranak hori aurre eramateko, jakin barritu gubait ere, beste hizkuntza dauz edo dela, eta beste hizkuntza horien aurrean, ba, gauza nola egiten diren oso garantzizo dide. Eta, bueno, ondarrobilan, dana batiz bat, bueno, badago potentzial bat Euskalduna oso ondian, nik ustean dut, laroi bat, Ba, hiruro e, gai, bat izango da. Ordan, badago beste bat ez da gona. Ordan, horren aurrean, nik ustean da askotan, e, sortzen dira ez dak, eta nik askotan defendintu dezan dut, bat zema elekutan, bat, e, lan, lan asuntuan atera danean, bat, eskatzen dira nibel bat batzuk bat eta beste. Da nik ustean dut hortan, nik e, hortan jaiatzen naiz fleksibiliadea izaten, baino, arda ikusiak... Amago ama segundu, jaso. Eh, Ordan gauzaiek oso oso oso garrantzitsuak dire, milio nekusten dut, bueno, ez da mostu bezala hein, bueno, dana dela. Orduan, dana dela nikusten diot alkortatik garrantzita dana. Eh, hor da, ez errespota dizikan euskaldunak euskera bultzatzea, beste inguruan dauden hizkuntzaekin harremanetan eta gauzak zuzendu susendu, susentzen eramatea. Nikusten dut alteak badu bere garrantzia ta nikusten dut hortan saiatu inbertzula. Esker. Ez da galderaen baduzen orain inguruan. Aurrera seitzen dugu. E, salto saltoin dugu gairen bat, e, azken minutua bitugu eta galdearen bat egongo da. Ez daite gehiegi eusartu, eh, alere. E, berdintasun politiketa zitegin berroen, baina e, alardeari buruz detuko dizuet. Ez e, afera, afera ontan ontando zuen jarrera edo postura, nikozte dut 20 urte ondotik denoak dakigula gutxi gorabehera bakoitza nondik andabilen, baizik eta honakoa da galdera. Alardaren problematikari Gatazkari konponbide bat bilatzeko udalordezkari gisa, ez herritar gisa, baizik eta udalordezkari gisa, zein urratz emateko preste egongo zinatekete eta zein proposamen zehatz egiten duzu Atera bida bilatzeko. Minutu batean nik uste dut esan baitekela bidei dire, besterik ez. Eztakin nor baiuden hasi, eh. Hori beste kontu dela. Pues bertan. berdan. Bueno, hau ederrez erd izango dit eh, azkar esateko. Ara, alde batetik, eh... Hmm. Esa, esaten esa al alardeko tendencia alardeco problema ta guk bu, e, ikusten eh e, e, no vemos que haya un conflicto. E, e, e, ikusten deguna da pasatzen dena da bai esferaekin beste ez. Pasatzen ikusten deguna pasatzen dela da, da e, e, izan dutela eh e, e, ikuspegi diferentia bizitzeko alarde Eta hortik, e, e, bizitzen zutenen e, e, beste moduz, e, bueno, e, este, iramantzuten e, e, konfliktoa tribunalara orri bilidara ur, urteazko, eta azkenian sententzi bat izan dela. Hortuan, e, egin behar dena da, nik uste dut, lehen ez sententzia hori kumplitu. E, guk baita, nik harledi bezala, badide sententzia asko, kez gaktiutzela guztatzen ez ez hitz egiten ez de, ez de, ez de, ez de, ez de, ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez da hori. Ta beste ez ez deta ez ez utzi ez ez pasatzen dena ez ez e, e, e, e, eta grabeak da Ararteko instituzio bat bezala, bere eh, eh, estatuto ararteko eh, eh, eh, este, eh, bere artikuloa amairuan, esaten du eh, sententzi bat izaten denean ero judizia ju, judizia eh ju, ju, baten esaten bada eberak hasten du ber dela. Mm, bat bakarrik. Eh, bueno, pues mira, una última esto, en, un, en un pequeño foro hace poco Eh, que es una cena y un pequeño foro de debate. Estaba una, eh, en fin, muy televisiva y eh, eh, eh, jueza, eh, conocida, y eh, estábamos hablando un poco sobre, eh, sobre igualdad, tan en fin, estas cosas, eh, y eh, eh, le dicen la pregunta de si era verdad que una vez que salía una, una, una sentencia en el ártico se tenía que, se tenía que abstener, y tal, y dice sí, sí, por supuesto, y tal, ta ordón es anionik, orduan sergatik segitzen dugu conflictu batekin eta zan nahoen, beste beste kontestazio izan duzen. Ah, eta era una pregunta trampa, ez nik ez da egiten trampa, trampa egiten dute besteak. Horregun ez dakit, gogoratu galdera zein den, nora nahi eh? ere, udal ordezkari gizat, zein urrats emateko presteango zineetekete, eta zein proposamen proposamentea egiten duzuen, eguerari komponbide bat emateko, eh? Bi dehi, ez ez minuetu bat. Gukarri bueno, eh, ikusten duguna da, azkenean, gai sensibletako lapillatxo izan da, o sea, bai ikusten dugu printzipioz errespetut ikasita, E, e, bueno, Ezinbestekotzat jotzen dugu, e, elkarrezketa e, bideratuko dukeen harremanak izatea. Ezin duguna egonda urte guzian ezitz ez egin e, gaion iburuz, eta gero fetxak eta datak iristen direnean e, denok e, bueno, e, astoratzen gera edo. Eta orduan bai ikusten duguna da, e, elkarrezketa sustatu behar degula, eta elkarretarron arteko elkar ulertze bat e, saiatzen ematea saiatu behar dela askeran bakoitzaren ikuspuntua abisate ulertarasiko diona eta pizhat ematea eta eta bueno bihartko gunean ikusiko gonuke seadostasun lortzen diren edo ez baina funtseskozat ikusten dugu eta eta ni neuk herri ikusten dut e, elkar risketagon badela urte guzti lan o sear, ezin da egon e, e, momentu bat ze eta eta gaini buruse hitze egitea eta bueno horti dijo pizhat gure gure ildoa mi esker josu Bigarrena, Bigarren botoia da guztu dut. Ez nix. Ni guztu dut, alarden inguruan, bi, bi gauz jarri nintu, bat elkadesketa eta respetua. Ni guztu netzako egea fundaren eta laurtan daugola. Eta da, nire bisak goaztena e, izan gendun plenoa, gudaran izan gendun pleno hori buruz, eta nahiko estalide izan gendun plenoa inguruan, eta ni guztu dut gauz horiek, ba, ba, no, E, plenautan erabeki behar da, baina askotan isilean e, egin behar diren lanak direla gauzauek. Ez e, momentuan bat besteari za, e, botatzea zaguzarra. Ni gusten dut eta hangaina gure gure, gure gure forma izan zan, gugi gusten gendula bi, e, ba, bi espresio e, e, bi espresioak oso arrespetagarriak momentu nontan ondarra bilan, bueno, ba, e, oso arrespetuak, Baingoz bat ikusten du baita oso garrantzitsu da zan, e, hau da, errespetua, tolerantzia berdazala bat besteari. Da nikusnet eh ardatzartzen ari malu du. Bai, e, elkerresketa eta errespetua eta isileko lana, baina azken finean litzen malu bakera ba ba beteari gozu dotzen isiligo lana osak poliboli ke bere eran joango dira. Da nikusune esperantza dukat bere momentuan e, konponduko dira. Baina, errespetua hartuaz bagoitza hondarbilan bizi ditu bi era, bi Eta, ba, er, errespeta garria da, bai batea eta bai bestea. Eta, nintzen dut, hori dala, elementu ba. fundamentala. Arigatua. Mikorfonaitzali. Jominta, lore falta dira ez. Bai. E, bueno, Josemika Mikaipatu du ez dagoela gatazkarik. Iritzi desberdintasuna, baino. Iritzi desberdintasuna, besterik ezpalitzi izango ezginateke gauden egoeran egongo eta gainera gero ipatu duzu, gatazka badagoela. Nik uste dut, e, ez da goela ukatzeri gatazka da, dagoeni, gatazka badago, e, e, zerak esan du, josuk esan du, bizitzeko modu desberdinak, ulertzekoa, dena delakoa. E, gure proposamena, e, gatazka gainditzeko e, bide, karrizketan, parte. Momentuz parte aktiboak direna, baino herritar guztiak kontutan hartuta. Ez berez konponduko delakoan, bai isilean behar denean, bai behar den denbora emanaz. baino gainera udaletxetik bertatik, hau da, e, e, alardea herriaren jaiba da. Gatazka herriaren gatazka da. Eta hor udalak erantzunkizuna du. Udalak ez dut esan nahi, berak... Zeratu behar dunik, esan behar dunik, zer egin behar den edo zer ez egin behar. Baina udarek, udalak bai gatazka gainditzeko prozesua lideratu behar du. Udalak bai bilaratu, bilatu behar du erritarrak topo egitxeko. Eta erantzun kizun hori gukartzen dugu guregan. Topo egiteko hitz egitxeko, e, gatazka gainditzeko prozesuan behar den denboran. Behar den denboran. Baina gainditzeko prozesu horretan... Eusken adostutako e, prozesuaz, eta idea, azken ideia da, berriz ere lortu artexedea da, guztiok, guztiok, alardea modu aktiboan parte hartuaz gozatu dezagun eta ospatu dezagun. Jomin, bai, nik alardea dela eta gizarte ekimena respetatu beharrekoa dela, esan behar dut, eh? gure ondarearen adirazpide gorena da, mendez-mendetor zaigu, Eta gaurrengo antolaketak, baitu bai gizarte zilegitasuna eta baita lege zilegitasuna ere, eta hori errespetatu beharrekoa da. Zilegida eskatzia eraberian antolaketa hori aldatzia. Baina ez dut uste bestiako mentzitzeko bidea denik, elkarrezketa sustatzeko modua denik, ama bergin egunean ordu taleku erabiltzea. Ez dut estut ikusten horrela elkarrezketa sustatzen denik. Eta oso argi dut, ondarbitarreko, ondarbitarrekin bideratu beharreko kontua dela. Hino momentuan ez da gertatzen ari. Neritza itirutzen e, kontua doa udala edo alkatia denik. Kontua da, gizarte ekimena, errespetatzia. Eta ez inpozizio hori jartzia. Gisto. E, ez da gindur, hori falta den. Ez, hitz egin eginduzue, galderaren bat honi buruz. Ara, bon. E, aipatuko bizuet, e, aitzi ber. Hola, etxean gaudela... Badugu, horrendik hamar bat minutu edo edo teknikariarekin errespetuzen eh, eh? eta itultzaile niro dela jasomar baita. Bai orgatik diote, eh? Badagalldera bat azken galdera bat aurratzen bizzute hogeita hamar segunutan eratzutekoa dena eta botatzen dut, eh, orengailetu zuet udalordezkari gisa alardaren gaia, herritar eh, bezala oinarr bezala eh, auk, aukera izango bazen dute lehentasun guztien artean gauza bat herrian aldatzeko zein izango litzaken, ogeita mar segundo. Baina, e, galderen zako denbora guztiko dugu eta espalago denborarik ero, erantzun duzu eta bihar txeta irratean entzun. Ni bali bauztu, bai, e, auke izango guztu, lemiko entzulei. Arratza aldean, horre ezadueten bost alkate gaietatik lauk aukera eta eskubidea okazue armaturik despilatzeko alardean zerengo du zure lao hioek aukera eta eskobidea errespetatzen. Argidagona da e dagoen e, egoeran gaudena eta herriak agun egoeran eg dagoena. e, e, e, e, e, e gatazkan gaude, eskelkari mokoka gaude, esgera gai urteguzilan hitze e, egiteko elkarri bakarrik el fetzak iristen direnean Azkenan, egin beharreko nahi edo aldaketa guztiak egin edo edo egin beharreko guztiak egin itzegin beharko dugu er, artean artian egin beharko da eta datozen aldaketak eta generazio berriek ikusiko duten e, e, aukerak eta, eta, eta, eta aldaketa horiek ba, ba, bintzat hasi beharko gara nire ustez e, itzegiten hasi beharko da. Lehenko goñarri principal bezala itzegin, osea ez dugun egiten gauza bat. Galdera gehiago? Ja ez gai honi buruz, eh? edo zen, ya eh? bukazten joateko, da bestela pasatzen gara horieta marsegundu oietara. Arratzalde ni bai ni alarderi buruz nahi nuritz egin, eta ez da esan gauza bat, eta da, alardea utzi egin dela publiko izateari. utzi egin diola eta utzi egin dio e, lege bateri kasua ez egiteko. Ordun sententzia bat, egon zentzukei patu duzun sententzia baino lehenago, non publiko bazen berdintasuna gauzatu behar zuela. Eta hor, udaletxea, utzi egin zuen, txomin esan duen bezala, herriaren ondaria dena, utzi zuen, eskupirri batuan, legea bete ez egitegatik. Beraz, e, hogei urte hauetan gauz asko gertatu die. ados nago elkarrizketa egin behar dela, baina ados nago ere bai, emakumeak eskubidea daukagula. Eta e, bakarrik negoziatzen egongo baginean, ez ginen gaur egun, ez Unibertsitatean ezkotxeak idatzen, e, igual guandikan egongo ginen etxean eta konlapatak garai batean esaten zen bezala. Mikrofona. Zez? Motxe esango da. E, nik uste dut, e, e, esan dezuna ez da esaktoa, lendabizikoa, lendabiziko e, e, ondarrabia erriak e, e, egin zuen, bere organizazioa propioakin, leno etzen E, e, udaletxeko organizazioa bat etzen hori alde batetik horieta beste aldetik etzen izan du lendabiziko pribatu egin a, e, e, deitzen duzu bezala eta gero lege bat eta e, o, lendabiziko lege bat atera. Bezik, alderantziz. Lendabiziko egintzen alardea orain egiten den bezala, eta gero e, atera zen lege bat precisamente e, ez kuplitzeko e, e, e, e, supremoren e, e, sententzia. Izan, zuze, izan duzan alderantziz. Eta hori hartuzu, hartuzu zude ez dedatuak, da ikusiko ez zu, hori garbi eta garbi dagoela. Bai? En, Entzuten da, bai. Etoazen azkeneko gai honengatik eh, nik esango nuke, ba, eh, fronte populerren aurrean dagoela eta ze ondo. Zerria, berdintzu, ematen du, eh, pentsaten duzuela, proposamena, ze ondo, partakatu, talan, talan. Nola denbora, ezagirak elditzen, eskaera bai. bat. Eskaera bat, zuei eta ezkeraba zuei. Zein adibidez, azkaineko gaia hau, edo beste gaia e, e, aztertzeko edo sakontzeko behar dugu lazitazuna, denbura. Eta horrein ez dago, denbura ez oh. denbura. Lazitazuna badiru ez denbora. Ordo, eskaera da. E, komprometituko zuen zinotatzke, emedikan zehile betera. Berriro, egitean, olako beste bilera bat jendaren aurrean. Eta nola behi kompromiso bat hartzera, urtean bitan. Ez, la urtean behin, autoeskunde graia pensa urtean bait bitan orain gauden bezela konkubatoria bat egiteko eta orduan gaia konkreto direla momento horretan aurrekontuak direla edo plan generala direla edo eskalo zer direla agian dugu denbora gehiago guztion artean partekateko eta orduan galdera zihatza hori da ea aldugun aldu zuen etetiratitik bai presgaldin bat zaudete aldetik bai Gure aldetik ere indarrian jarri nahi duguna hori xe da, eh? Zenbait, zenbait alohorretan e, e, eta EPE batzuen barrenen eta esatu hautezkundiak bakarrik direlako, ezeko eta gestio egiten denean eta eta retarrekin kontrasti egitea, ja, orduan alderdi hori e, zer ezen behar dut? Hori gure egitasmoan sartua dagoela. San e, beharrik ezbaldin badago ere aldarrikatzen atzen dugulako, guk konpromiso hartzen dugu, hori egia hori bai, bai. argi dago beharrezkoa ikusten dela. azkenean kanpainaren historia hau pixat gainetikendu eta eta hori izango litzateke normalena olako jardunaldi geiago izatea. Bai, ikaxo atzaldeon, eh ni galdera bat egin nei nuke txomini eta oso mochada. Eh iraila 8an eh plastiko beltzak, bai, ala ez. E, barkatu e, nire ez galdetu behar. Denbora bada, galdera gehiago iteko, o segitzen dugu bestela. Azken bi minutu uterdi bire, ogeita masegundo bako itzeko, azken puntua aipatzeko. Gogoetarako aipatu berdintasun dintasun politiketaz ez dugula itzegin, alardeari buruz baizik. E, urteko egun bat, eh? behar dintasun politikak tintontzian utzi bitugula, gainerako urte osoan. Garrantzitsua ere udal politiketan, eh? nora nire, ere baina, baina, bueno ola bat debatea, beraz. Azken puntua, lehena ipatu duguna, hogeita mar segundu, baina hogeita mar segundu, mesedez, bukatzeko, bai, Josu, ez ez? Zer, ja. Ez, hogeita oge, bai, mar segundu, hogeita mar segundu tanem, eh, eh, bukatzeko, erritar modura, eh? E, e, aztu udal etxea eta udal batzak eta alderdi politikoak, herritar bezala, gauza bakar bat alda baldin badaiteke herrian, zer, da, gauza bakar bat, zergatik gatik, argodiatu. Aldatu Dinamika martxan Jarri, proiektu obra ez da gut ez palo iba izan daiteke, nei baldi magozu ez da gut. Erritar erritar bezala, erritar bezala lemisiko, bueno, erritar berare asko rionten, da ulerri hontan, ezta. Baina ja, nikuzten dut badagola leku bat, momentu eta ondarrbilak behar dula benetako eh, oso inbertsio bat eta regenerazio zehandi bat. Eta da Mendelu. Hau da, itxegindugu asko aeroportu buruz, gorata bera. Aeroportuan astuntua fingatuta dago. Eta nikuzten dut ondarrbilia daukala dana dala, zerbait egin behar du aukso horretan, azken fina, azken egurtetan, lagata, lagata, laga, eitzakila gora, eitzakila bera, azken fina, niruzan etu hori dala, elementu garantizuena. Danik, harritar e, bezala, lemizikotako eginkizun bat, udaletxa egingo nuke behar bezaleko plan bat, e, auksoen zako, eta horreri, zalide bat eman, ez bai urak, bai transporteak, oi dara. Horeta mar segundu, Lorentzat, Nio Jemi. Horeta mar segundu. E e Guretzat, bukatu behar da, e bueno, hazi behar da, bukatzeko, pixka obra guztiak egin degun portuan bezala, da e e e donosti kaleko beparkina proiektua gaudela hor, martzaz hori egin. Niku ustedet e laurtetan hortan egin behar deugel hori. Beste aldetik, diputazio hori, galdetu behar e ez e ezigitu behar dut eh este farokopedia konpontzikori eh, ez, ez dut normatiba konplitzen horre dute ezin dire ezin Gauza dire pasa eh nada dena de na. bueno eske que, gausbat udaletxea baina beste aldetik beste beste, beste, beste, beste eh, o sea, eh, eh, eh, exigitu berdegula baita bere beste instituzio hori daitezan guk Egin dugu, la oh, oh, eh, bueno, urteta hortan, oh. egin dugu gauz bat oso importetan nik orri eh, bultzatu duetazko. Bi, bi milioi eta bosteun mila euro, ekarri dugu Madridetik oh, eh, kostatik eh, eh, laderari ezte eh, eh, konpontzeko, ezpigone vale. eh, esp konpontzeko eta ondartza konpontzeko. Si. Besteak eri baita nahi konun galdetu zerbait egiteko. Zer egingo zenukete, eh? Hogeita mar segundu... Zekite, bai, bueno, lehentasuna, bat, oita segundo argo diatu. Baina, bueno, bani kultur bizitza areagotzen jarraitu. Zitut uste itza ipatu denik ere, eta uste dut horretan bai jarraitu behar dugula, eta bai zentzo horretan bai kultur jarruaren izango ezaguritzatekena, edo bai liburutegia eta artxiboa erakusketa gelarekin, horrekin uste dut, askotan pentsatzen genuen, desio genuen, e, e, bizitza, ez ere ikinak, eta barruko bizitza hori, barrengo bizitza hori, pizten e, segitu behar dugula. Mi esker, egorzi eta lore, bokatzako. Ba, itz bat, eta ikatzearen, erriko Oita mar segundotan, zaila laburtzia, eta zera, baina bueno, e, gure ustez, hori da gainak, gainerako guztia e, gauzatzeko eta burutzeko aukera ematen duena. Erriko esioa. E, proiekturen bat, e, bestela zehatzmeatz, e, aipa badezaket, ba, ba bueno, lehen aipatutako e, zera e, ingurune naturalaren egitasmoa hori indarrean hartzea. Orti bukarteko. Bona, ez da, geti guztetugu askenean, eh, erritarra bera eh, sujeto aktibo bihurtu bardela herrian, oza, proiektu hori da garrantzitsuena, udaletikan hortako balea bidea jarri eta, esan dugun bezala eredua askenean da, udala herritarren servizura dagola eta herritarra bera izan dela benetako protagonista. Bona, Bu bukatu debatea bera, ez da, galderaren bat, bukatzeko norbaiteak, zerbait botan egin dun. Bago denbora. Bueno, voz bat bi galdera bat. Oga, galdera puri purian dagoena, Euskal Herriaren erabakitza eskubo oso galdera zumea. Euskal Herria erabakitze eskubidearen alde ala kontra. Norentza da? Norentzat? Aldein hakiña. eskubidea noski hori esan da oinarri demokratikoa da. Ordian, o sea, ez dago zalantzarik aldorren alde, o ezak. Micrófono, bueno, el zoom da eh? Zaino, Ez era bakitza era bakitza eskubidearen alde. Bueno, ni que eia son isotope no espero galdera hau, ¿está? Oso berria da. Bueno, ni da nada, ni gustu ezabida bat, bueno, hor dago gizartean dago erantzun merkosoia bere momentuan. Markatuko dizuenik orain ez horreri, baina bueno, bere izango legu garaia hori horri erantzuteko eta itsarango dugu momentu horreri, eh? Besteik ez. Askien galderaren bat edo hortan ustendugu momentu Horrela, bueno, ba, kontuan hartu Udal-Autezkunden jarraipen egiten dugu lantxeta irratean, gaurra ipaputakoak, eta beste batzuk ere behar bat entzuteko aukera izango duzuela gure senalean. Ezker mila onatortzea gati, gara, zerbait ikasi baldin bat duzue, hausnartu edo gogoetaren bat, ideiaren bat eraman, ba horiaren bat den Udal eta Foru Autezkundeak lantxeta irratian. Irungo hautagai guztiekin topatu eta entzun zein solasteko aukera izanendu duzue, Itzordua maiatzak 17 arratsaleko 6erdietan Irungo Kabigorri Ateneoan. Antxetegratiak kantolaturik.